Pikét akarót pancsolok. Hopp, még jó, hogy eszembe jutott egy órával a helyi érdekű indulás előtt, hogy a mondja, okvetlenül hozza ki két pikét mert a falusi dugya vastag, a lepedő megvékony. Itt biztosan lehet kapni. Jó napot! Ássza, ittessék pancsolni! Pikét takarójuk van? Pikét takaró, pikét takaró. hogy nekem tessék csalni, mindjárt. Jakab mit a szád, nem hallott? Pikét takarót pancolt, úr. Fuss fel a létrán, ott jobbra fölül. Mit tetszik pancsolni, hátul alul kivágott, fürdőtrikó kékbe. Ez egy másiknak szól. Igen, is kérem, mit tetszik pancsolni? Igen, tudom, milyen legyen az a takaró. Hogy, hogy milyen legyen? Piké legyen és takaró formája legyen. Lehet ez jobb minőség? Néze, kérem, hagyjon engem békén, nekem nem kell drága, de maga nem fogja kivenni belőlem, hogy kifejezetten egy évekig használt mosogató rongyot kérjek akaró helyett. Adjon nekem egy rendes pikétakarót, olcsód. Igen <t> <t> igenis, kérem, tessék pancsolni, kinek lesz az, kérem? Mi az, hogy kinek lesz? Ez a legújabb? Be kell jelenteni az illetőt, vagy takaróból is csak annyit ad a devizaközpont, ameddig nyújtózkodni szabad? Talán fényképes igazolványt hozzak? Hé, <tos> tessék csak azért kérdem, hogy felnőtnek vagy gyereknek. Persze, hogy felnőttnek. Legfeljebb két védbe hajtom, ha gyerekre teszem. Mutassa már az Isten ágya, meg mit vallat itt engem előzetesen. Tegyen át az ügyészségre. Hé, idegestek <tos> tetszik pancsolni lenni, tessék pancsolni, itt van. De hisz ez nem piké. Nem is kérem, sokkal jobb és olcsóbb, csalámbászon. De mikor én pikét kértem? És mi ez? Hiszen ez legfeljebb másfél méter hosszú. Elég az, kérem, tessék, pancsolni. Ágyra? Ez nem ágyra való, kérem, hanem asztalra. Nem is létezik asztalra piké. Jó ember, nem érti? Takarót kértem, nem terítőt. Takaró nem létezik családbászomból? Ordítok. De kérem, pikéből kértem! Éj, megterítőben nem létezik, tessék ebből a csalámbászomból venni, egészen olcsolhatom, tessék pancsolni. Kiruhanok a boltból, mert attól tartok, hogy egy perc múlva, ha így folytatja, átharapom a torkát és vérében pancsolok.